ויקרא, פרק י"ט וידבר אדוני אל משה למור דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני, אדוני אלוהיכם. איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני אדוני אלוהיכם. אל תפנו אל האלילים, ולא הי מסכה, לא תעשו לכם, אני אדוני אלוהיכם. וכי תזבחו זבח שלמים לאדוני, לרצונכם תזבחוהו. ביום זבחכם יאחל וממוחרת, והנותר עד יום השלישי, באש יישרף. ואם היכול יאחל ביום השלישי, פיגול הוא, לא ירצה. ואוכליו עונו יישא, כי את קודש אדוני חילל, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה.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 יהיה כל פריו קודש הילולים לאדוני, ובשנה החמישית תאכלו את פיריו, להוסיף לכם תבואתו, אני אדוני אלוהיכם. לא תאכלו על הדם, לא תנחשו ולא תאננו. לא תקיפו פאת ראשכם, ולא תשחית את פאת זקניך. וסרט לנפש לא תתנו בבשרכם, וכתובת קעקע,